la municipal, la principal, radiolent sense el FM. Sacava la setmana, enrere queden les tres i les preocupacions.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 Un més obrim les portes de l'int de nosaltres un divendres en què estem en ple Carnestoltes i és que nosaltres avui estem aquí preparats per donar-vos una tarda de música, paraules i sobretot avui de dones. Dones com les que tenim aquí, les nostres col·laboradores. El que què tal? Hola, Bona tarda i la Núria. Bona tarda, Bona tarda i la pita. Un respecte, eh, Pitu. Que jo vinc en salvació del Martí. I el Martí, a la Martina? Hola! Hola! Doncs ja ho veieu, estem totes preparades amb els nostres parts a la part crítica d'aquesta tarda, perquè nosaltres avui dediquem aquest programa especial a la dona. I és que avui és la nit de la fèmina, Sallent. Avui és la 69a i ja tenim a la cofredia de la 36ena preparant aquest sopar i aquesta gresca perquè de ben segur que totes les cellantines ja porten un sol color i estan preparades per gaudir d'una nit d'espectacle. Doncs bé, dèiem que estem preparats. Olga, de què parlarem avui? De les dones. De les dones, de quin tipus? De les que sortiran avui al carrer. De les que sortiran avui al carrer. I de moltes altres. I de moltes altres. I què més recordarem? Perquè nosaltres l'any passat vam fer alguna cosa especial pel Dia de la Dona. La Marató. La Marató. I és que dimarts és el dia 8 de març i és el dia dedicat especialment a la dona treballadora. Però les dones ens hem de treballem tots els dies. Sí, sí, sí, la veritat és que sí. Així que encara que hi hagi un dia únic, exclusiu, dedicat a la dona treballadora, la resta de dies, als altres 364, nosaltres estem aquí, al peu del canó. I això és del que nosaltres parlarem. Avui posarem una situació en debat. Ho posarem sobre la taula perquè el Pitu ja té la notícia a punt. Pitu, de què parlarem aquesta tarda? La veritat és que no ho sé, Cristina. M'estàs ficant un compromís. A més, la Núria m'està enlluernant amb el flash de la càmera. No sé si no ho sentim. És la Núria. És el dia de les fotos. Sí. Tenim càmera i està, ens està enlluernant a tots amb el seu flash. Just el dia que tenim un aspecte espectacular, perquè ja ahir vem començar amb bona gresca. Alguns, alguns. N'hi ha que no, n'hi ha que encara som responsables i a les 10 érem a casa. Doncs, cellantins, cellantines, us deixem el primer tema musical i recordeu que si voleu participar en directe podeu trucar el 93 837 17 53 Avui per fi regna la disbaixa, el que Vaje pura chu. Cap nevla cano fumar. Fuja la tampana pura I com que sem de carnavals, com no millor posar una cançó, el Carnaval, Carnaval de Jordi Dan. Carnaval, Carnaval. Carnaval, Carnaval, Carnaval, te quiero. La, la, la, la, la, la, bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, Carnaval, Carnaval, Carnaval, febrero. La, la, la, la, la, la, suénale. Y en la cañada suena una samba, es carnaval. Blancos y negros hasta mañana, todo se olvida en carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La, la, la, la, la, la, la, bailaremos sin parar en el buro. It's running from my head and I feel the love is dead I'm loving angels and stay and through which I tornem aquí, estàvem escoltant aquell tema de carnes toltes, de carnaval i tornem a ser aquí recordant que parlàvem avui del dia de la dona i és que és la nit de la fèmina, apuntàvem i és que des d'edat ben temprana, i em fa l'efecte que és a partir dels 4 anys quan la nena pren consciència de la seva identitat a formar part del rol de gènere o sigui que les dones són moltes i em fa l'efecte que em sembla que som unes quantes dones més al món que homes, oi? Ho sabeu, això? Mm, no, bueno, ara ja sí. Ara ja sí. Ara ja sí. <laughs> doncs sí, i és que la població femenina um, té aquests homes una mica cobertits. i per això toquem a més dones per home i ells es creuen que són importants perquè els hem de sortejar. Així que hi ha dones de totes les edats, de totes les mides, de tots els gèneres... De tot els gèneres? Oh, no ho sé, eh? <ríe> <ríe> dones bueno. de tots els gèneres? difícil. De totes les... Sí. <ríe> bueno. De totes les races, potser... Gràcies, Núria. Dones de totes les races. Però totes al cap i a la fi som dones. I és que la dona hem tingut sempre un paper important i un paper que continua sent doncs, predeterminant per moltes societats perquè la dona té la funció de cuidar de cuidar, però no la l'allar. Cuidar la família, de unir Té unes certes habilitats que és la dona la qui té una sensibilitat especial per cuidar-les. Per això les dones som respectuoses, intentem conciliar vida familiar i laboral, intentem conciliar amb amics. Sempre cuidem, eh, o hauríem de cuidar, aquest moment per, per unir-nos. Així que no sé si a celler aquests dies les dones que estan al carrer, avui exactament per què revolucionen? Olga, tu que ahir ens explicaves de com va la, la festa d'aquesta nit, situa'ns una mica pels oients que ahir no ens van poder seguir. Doncs avui se celebra la gent de novena que va començar el 2005 i totes les dones totes, totes, estan convidades, menys els homes. Aquesta vegada podem dir que tothom no està convidat només les dones especialment i que s'animin a aquesta festa femenina, així diguem-ho, i treure'ns treure del cap per uns moments, unes hores, els homes, que a vegades en, ens fan felices i a vegades que no. <fixi> I així és com l'Olga posat aquest tot motiu que la Núria i jo hem compartit un moment de complicitat és veritat, aquests homes que que ens porten boges <ríe> Sí, és així Olga, i avui, a més a més aquestes dones portaven alguna imatge que són que la que li fan processó o així, te'n recordes? Doncs sí a la Maria Magdalena uh, Totes el seguim Vinga. Bé, és el és el seu dia de glòria, així diguem-ho, i sortir al carrer amb una coixa mitjan l'aire. Mira. I totes les dones seguint-les amb un color diferent. I hi ha homes que es vesteixen avui de dona simulant-ho, no? Um, sí. Sí? Sí. Hi ha homes que ho fan, perquè ho he vist. Oh. Um, li diem, eh, no pots estar aquí, però bueno. Són sí, homes. Que no. I hi ha vegades que van una mica que no saben on van, uh -huh. però bueno però hi ha algun punt de la nit en què els homes es poden afegir a la festa o no? No, en cap punt. No, no, no. I hi ha moments que les dones invadim tots els bars, amb la xaranga inclosa, i que, bueno, ens revolucionem allà i, bueno, tots els homes queden com parats, diguem. Vaja, que les dones al poder aquesta nit el tenim assegurat el tenim assegurat Molt bé. Núria, com ho veus des de fora aquesta festa de les dones quina és la teva opinió des de fora i la primera vegada ha vingut és la reportera que ha vingut especial avui a cobrir aquesta notícia de les dones, de la festa de les dones home, me n'han parlat molt jo vinc avui a veure si realment és tot això que diuen i us ho explicarem, us ho explicarem. experimentar home, i tant si que ja veureu, la Núria anirà amb una llibreta, la coneixereu per això. És la noia Núria prenent apunts de dels comportaments... També la coneixereu pels cascos, perquè no se'ls treu. <ríe> és el seu símbol. Ah, sí, la noia dels cascos amb la llibreta que pren apunts i no és que estigui escrivint un conte. Tan de bo eh? <ríe> que hauria de fer. El seu primer llibre. Exacte. Serà la Núria, la nostra reportera intrépida... Manresana camuflada, avui com una sellantina més, vivint la festa de les dones. Pitu, a casa Hola. teva les dones també surten al carrer avui o no? No, les dones a casa meva avui es queden a casa, mm. <laughs> perquè són molt... Bueno, un és molt petita i l'altre no, no, no surt. Ha de fer de mare, com dius tu. Ha de fer de mare. <laughs> I jo de pare i estarem tots tres a casa. Ara, Adéu ara. Deu malissos. Doncs em sembla que acaba d'arribar la notícia calenta en aquesta redacció de Ràdio Sallent, i ja tenim els nostres locutors preparats perquè avui parlàvem d'una notícia que està sent en boca de tothom que ha sigut de les primeres notícies d'aquest matí el 3.24 i de les que s'han anat repetint una i una altra vegada perquè em sembla que s'ha creat una mica de polèmica arrel del futbol. així que us passo on en, en Pitu que ja ho té a punt per explicar-vos-ho Bé, bueno, eh, la notícia és que la llotja presidencial de Camp Barça, en el partit del Barça-Saragossa, estarà integrada eh, totalment per dones. És un, un comunicat de la, de la web del Futbol Club Barcelona i diu que en el pròxim partit del Camp Nou, davant del Real Saragossa, el dia 5 de març, es visualitzarà la voluntat de la Junta de reivindicar el paper històric de la dona barcelonista. Uh, el senyor Monge, el Barça sempre ha estat un club, un club pioner. Per Susana Monge, la senyora, perdó, Susana Monge, directiva i una de les impulsores d'aquest grup de treball, el Barça ha de continuar sent un reflex i una referència per a la societat. Volem potenciar el paper de la dona dins del club. El Barça sempre ha estat un club pioner que va incorporar la dona cap al 1913. El Barça sempre ha estat un reflex de la societat, un club actiu i capdavanter. La Junta vol fer iniciatives per iniciatives perquè continuï sent així i incorpori a la dona dins de, de tots els àmbits del club. La llotja del partit del Saragossa serà la primera acció i servirà perquè hi hagi una visualització eh, de com la dona participa dins, dins la vida del club. Les accions per reivindicar el paper que ha tingut la dona al llarg de la història del Futbol Club Barcelona i per potenciar la seva participació en la vida ordinària del club. Es començarà a visualitzar en el pròxim partit de Lliga al camp, camp Nou el proper dissabte, dia 5 de març amb motiu del partit que enfrontarà el Barça i la Real Societat, la llotja presidencial del Camp Nou estarà ocupada per primera vegada en la història, íntegrament per dones mm and i així és que la llotja d'aquest dissabte del partit Barça-Saragossa estarà integrada només per dones una iniciativa del del Futbol Club Barcelona, la pi pionera eh, en el món i aquí és un debat que plantejarem després si s'ha de fer aquest homenatge, si no s'ha de fer si és, un, si és un homenatge, si no ho és en parlarem després, aquí entre nosaltres i ara, mentrestant, nos deixem un tema un tema diferent un tema de, Di de Daniel Power Bad Day Thank <laughs> you. Awesome Cause you had a bad... 14 de demà, Ràdio Sallent caminarà amb tu. Fila, yeah, no, sí, jo t'espero, eh, per venir a caminar amb mi. I estàvem escutant la Falca recordant aquells moments de la marató, la Falca de primera fase de Falques que vam fer. Ah, uh, l'avi Micaleet, que el Miquel Àngel, que va la seva Falca promocionant que el dia 13 de març fiam la marató pel dia de la dona i que es espia una caminada umanejant la dona el dia de la dona treballadora. I aquí som anem a parar. Em nata per aquí perquè el Barça ha anunciat que aquest dissabte omplirà el amb només dones. I aquí hem planjat un debat aquí al locutori. Aquí tenim l'Olga, que defensa una part de la notícia, i la Núria, que em presenta que, que en defensa una altra. Endavant, teniu tots els micros per vosaltres. No hi ha temps, no hi ha, no hi ha restriccions, teniu tot a... No arribeu a les mans. Guerra, guerra, guerra. Si voleu us puc deixar 5 minuts per cada un i us tallo el micro com vulgueu. Bé, doncs això que ha fet el Barça eh, em sembla, diguéssim, bé per un dia que ens deixen ens deixen la llotja, diguéssim però això ho haurien de fer més a menut, diguéssim perquè només per un dia que puguem estar allà eh, més dies, perquè si només avui mai, bé, bueno, el dia que sigui eh, deixen només dones també podrien deixar altres dies vaja, penso jo i els dies de partit normal i corrent també n'haurien de deixar entrar més els dies de, de partit i de lo que sigui. Pling! Molt bé. Doncs ja penso... <laughs> Aquí el que controlo és jo, eh? <laughs> jo penso que si realment les dones estiguessin valorades en igualtat no seria necessari haver de dedicar un dia en el calendari anual per perquè les dones puguin ser homenatjades o puguin ser reconegudes. No hauríem de necessitar aquest reconeixement, simplement estar en igualtat de condicions. I que penso que ja sigui només un dia on en siguin deu, el fet de que aquest, aquest, en, aquest, en aquest partit només hi puguin entrar dones, penso que això és, és un insult. Ara sí, ara ja us deixem un, uns temps establerts, us deixem... <laughs> Un minut i mig per cada un, si no micro tancat. Endavant, Olga. És que jo estic d'acord amb la Núria en aquest moment. <ríe> ja no sé què més dir. Olga, però diu que és un insult. Què vol dir un insult? Sí, home, que un dia ens reconeguin. Està bé, està home. bé. Però jo també crec que ens tinen... Ah, raconades així ens diguem Què perquè... passa? Que en un dia que ens faïn un reconeixement, la resta de sí. l'any ja podem estar contentes i oh satisfetes. God. No! No! Però... Perquè jo entenc que el futbol masculí és molt, molt més elevat que el femení, això evidentment. Però jo crec que el femení hauria d'estar una mica més elevat, perquè no ens tenen en compte en, en, en algunes coses. I dintre, dintre el dia de el dia 8, que és el dia de la dona treballadora, creieu que encara està, ha d'estar enfocat com està ara? Eh? O ha de ser més aviat un homenatge a aquelles dones que van lluitar pels seus drets? Com, com ho veieu? Com s'hauria de posicionar-se aquesta festa? És bo, eh? És bo, eh, el Martí? És bo. Molt home, la meva opinió és que el que ha dit el Martí que, que hauria d'estar més enfocat a les dones que durant una època van passar molt malament per treballar, per, per viure i, o, o, o això o simplement a moltes dones que, que en altres països estan passant el que aquí havien passat Eh, el tema de, de la dona treballadora ai, treballadora. si sí, està molt bé jo trobo que això que fa el Barça eh, com a iniciativa pot estar molt bé però no crec necessari a veure, el qui va al Barça a veure qui diu el Barça diu el futbol aquí sellent, diu el waterpolo diu el, que sigui. el qui va a un puesto és perquè li agrada no perquè li, li faiguen un dia especial és com si ara diguéssim, bueno, doncs com que és el dia de la dona doncs en vez de jugar els, els homes que juguin les dones en el camp nou a veure, la gent no hi aniria massa però no perquè siguin dones, sinó perquè ja per començar el futbol femenil, el que dius tu, Olga, no està, no està tan, tan, tan ben situat, però igual que el futbol, eh, el bàsquet, eh, molts esports, ja siguin masculins o femenins, ja no tenen l'embargadura que té el futbol, perquè el futbol se li ha donat una, un, un, un interès, ja sigui per televisions, per comerç, per, per el que sigui, que és el que acapara. para. Què, què passarà? Que això serà foto. Això faran fotos, sortirà tots els diaris, tothom hi dirà la seva, però l'any que ve ningú se'n recordarà. Si es torna a fer, sí. Si no es torna a fer, no. No crec que sigui necessari. Ja no pel Barça, un dia així. Ara, el que sí que penso que se'ls ha de donar un, un valor, però no perquè, perquè, a veure, poder moltes aniran aquí per fer un paper. Per, per sortir a la foto. Per sortir la foto, perquè poder moltes d'aquestes ni els interessa el futbol masculí ni el femení, ni tan sols els interessa l'esport però com que ens han convidat, perquè al final hi aniran personalitats, no oblidem, al final hi aniran personalitats, doncs clar, ells han de fer el seu paper, i el seu paper sortir una foto i el dia següent donar la seva opinió. La seva opinió serà favorable o desfavorable, perquè els hauran tractat més bé o més malament. Jo trobo, és la meva opinió, jo trobo que uh, en aquest aspecte, uh, aquí estic llegint la notícia i diu que el, el president Sandro Orsell i el president del, del Saragossa estaran president del partit des d'un altre puesto, des d'una cabina, des d'una tribuna a part pues ho trobo una estupidesa perquè els presidents han d'estar on han d'estar si, si aquí a, en aquest país els presidents estan a la llotja presidencial doncs pues el seu és que estiguin a la llotja presidencial que llavors ja hi hagi dones vale. però també es pot molestar el president del Saragossa és la meva opinió perquè diguin, és que he anat allà i m'han ficat en un racó molt ben atès perquè segur que estarà molt ben atès i molt de llocs però m'han ficat en un racó és la meva opinió doncs potser hem arribat a la conclusió entre tots que, que no s'hauria canviar una mica el rol d'aquest dia i més aviat homenatjar el, el principi d'aquests dies que pot, també, també podria ser el dia de la infància, el dia de, dels drets als infants, el dia del pare i tots aquests dies que ens fan conscienciar la gent d'on estem i què volem. Uh, per tant, Uh, hem arribat a la conclusió entre tots aquí al locutori que s'hauria de canviar potser el rol d'aquest dia i més aviat uh, deixar-lo com homenatjar totes les dones que van deixar la vida o que van deixar en la seva època alguna, alguna marca, alguna empremta, per, per el que gràcies a elles ara estem aquí. <de ser> <llibre> I és que així és com la nostra civilització ha anat avançant. Totes hem de fer record i memòria, i tots hem de fer record i memòria, doncs de la nostra història, d'on venim i d'on anem. I la nostra realitat és aquesta. I si en aquesta realitat encara ens fa falta tenir dies per recordar doncs, que hem de ser una mica millors, que hem de posar una mica millor per nosaltres, doncs potser aquest és el primer pas per fer-ho. Així que, sellantins, sellantines, um, hem de tibar endavant hem de buscar aquesta igualtat al màxim sense que aquesta igualtat doncs, impliqui una segregació a l'altra ni que sigui doncs, menysprear a l'altre, ja sigui l'home, el gran, el petit o el qui sigui. Així que és important que entre tots contribuïm a, a treballar cap a aquest camí i així arribarà un dia en què l'Olga estarà feliç perquè el futbol femení estarà gairebé a la mateixa alçada que el futbol masculí, però per una sola raó, perquè tots els seguidors i seguidores lluitaran perquè així sigui. Perquè no sé si ens hem, hem plantejat que potser el futbol femení no té tanta tirada perquè potser generalment, i no vull dir que totes, les dones no els hi vagi aquest tipus d'esport. Ho deixo sobre la taula. Recordeu que podeu participar via Facebook a partir de, dels comentaris que estarem publicant, podeu dir la vostra, si no esteu, si no esteu a temps avui de, de, di, de comentar i ens esteu escoltant el dimarts, també podeu deixar el vostre comentari, perquè aquest programa també s'emet el dimarts a partir de les 6. I, i nosaltres direm els comentaris que hem publicat al Facebook de, el divendres següent. És que em fa l'efecte que en Pito està al 100% en el Facebook. al bueno, 100% no podíem dir el 50%. perquè no, no ens funciona el, la, la xarxa i ho estem fent amb el, amb el mòbil. Estic connectat amb el mòbil i és més lent, És més lentre que ho estem fent via 3G.G via, via, 3G. via 3G, no via Wi-Fi. <laughs> No to demman, seguim les veten i comprendre'm sí. Si no vols... I després d'aquest gran debat ocí amb un tema de whiskkins, ballò. que ja la faig ara això. ten sos que voss Ara este sos així que prou dir. Quale fins on the floor you see cona de mit amos con tu salsa no trobu bai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 Estem aquí i estem preparant um, un tema especial perquè ja tenim a la Núria que comença a saltar de la cadira ja tenim a l'Olga preparada perquè no sé si cellantins i cellantines de fons, de fons, concentreu-vos És el Código de Minxi que sona i ja tenim aquí un pastisset per la nostra Núria Què et sembla? Li cantem o no? Anys i anys per molts anys a la una per molts anys. Anys anys per molts anys, a les due per molts anys. Anys anys per molts anys, a les tres per molts anys, A la una a les dues, a les tres per, per molts anys! gràcies, gràcies Sallantins, Sallantines escriu els missatges al Facebook perquè la Núria està esperant abans de bufar perquè té espelma però no tenim ensenador tenim ensenador per demanar el seu desig uh, tinc temps? tinc temps per pensar-ho eh? té temps, té temps, té temps Martí, Martí està pensant és... el desig mentre es bufa la superespelma I qui porta el control si el martí està aquí dintre? Però està apagada! Però que està Però ja has de la teva part! Simpòlicament, molt bé! Espera un moment, que concentro! Que em concentro Pitu, tu tens encenedor? No. És el que té la llei anti-tabac. Ho veus, si encara no? Vale, ja estic preparada, eh! A l'1! A l'1! A l'1! A l'1! No! Està apagat, encara! Encara! Núria, que et queda una altra vegada ja està oh, oh s'ha acabat el codi hola el oh, hola s'ha sí. sí, acabat, eh digueu -ho. realment s'ha acabat la cançó encara que us agradi molt no tornarà a sonar que... làstima oh, la telepatia, no era el desig de la Núria? això, que continua sí, demana... sonant que puc obrir jo que ho oh, obri que ho obri oh, oh, oh, bueno, ja és un regalet, va, un regalet explica -ho, explica -ho. en forma quadrada amb el paper marró i uns espirals de color daurat i un llacet de color daurat que molt, molt, el molt. decora Martí, molt Martí em disposo obrir el regal obro una banda és que estem a les fosques obro l'altra Alcadegad sorpresa oh, sembla una joia. <fixi> Alcadegad <Attenció. fixi> oh, una jarracada. Ole, yeah. ole, gràcies gracias, papo, <fixi> guapas. Moltes gràcies. No sabeu que acaba de dir guapos i ens ha mirat a nosaltres i ha dit guapa i ha dit guapa i ha Però bueno, aquestes coses passen. i guapes, eh? Gràcies, sí. gràcies. Us deixem amb el codi de Vinci eh, amb... mentre la Núria demostra la seva eufòria aquí amb l'equip. Plorem i riem. Plorem I ballem, tots. I ballem, ballem el codi Goda ah. Podem mans centre llum o ho no, fem així. No. A les així és, és, és més és és com més íntim, no? Sí, Més, és, més, això, més, més, més reservat per nosaltres. Deixem un tema del Codi Gavinci, ara sí, estàvem provant un microinalàmbric, però falla una mica. Dels amics de les arts, dedicat a la Núria, i perquè segueixi venint aquí a la ràdio tants cops com vulgui. És la seva casa. Sí, miri, sí. jo volia publicar una novel·la. Ui, doncs el poso en espera un moment. El cadca de menxi, el càca de Benxi, el c de Benxi, el cadre de al Carrer de la Vincici, Carrer de la Vincici, Carrer de la Vincici, al de la Vincici, al Carrer de la Vincici, Carrer de la Vincici, Carrer de la Vincici, al Carrer de de la Carrer de la de la Carrer de la Vincici, de de la de la Vincici, Alguien de mucho, alguien de mucho, alguien de mucho, alguien de mucho, alguien de mucho, alguien de mucho, cuando la cor, cuando la cor, Sí me dirá, además comunica, eh. mm. que si bol potra truca o si no es queda en espera. Val, well, ya. Yeah. Es que no, millor espero. D'acord. Ja Sí. Hola! Hola! Carnaval de Sallent del 3 al 9 de març. Visca el Carnaval més llarg de la Catalunya Central. I just want to let it go for tonight That would be the best ever for me uh, Hey hey uh, Yeah yeah uh, Hey hey uh, Yeah yeah to die those would be the best memories i just want to let it go for the night that would be the best there for me all the crazy i did to die those are be the best memories i just want let it go for the night that would be the best there for me Hey hey you uh, could do it Yeah yeah Hey hey you could do it Oh yeah yeah uh, Hey hey you could do it Oh yeah yeah Hey hey you could do it Oh yeah yeah do dat un tema del codi de Vinci dedicat a la Silvia. Ara sí, hem dedicat un tema uh, que és el codi de Vinci del de, amics de les arts, amics de les arts, això no em sortia. I res, felicitat a tots de la Núria, ja ho sabeu, via Facebook també puc fer-ho. Felicitat a tota la Núria, -la, eh, hem, penjat, hem penjat, la foto, hem penjat la foto del pastís, del regal i que més hi ha aquí? i ja està, i de la Núria. És important, és important. Sí. I, I com el, el Martí deia a la Núria públicament, fem-ho públic, comprometem-la, eh, que forma part d'aquesta família, que nosaltres, és, és una part de nosaltres ja, la Núria està divertint-se amb nosaltres, gaudint i nosaltres aprenem i ens divertim amb ella. O sigui que, Núria, és casa teva Um, no perquè ens portis magdalenes o croissants No, no, no, no. Sí, això, això també ho hem de dir S'ha portat un, portat un, detallet, un brenat eh? estupendo Si mireu la foto del Facebook No us esforceu a dir Ai, és com a ella l'hora i per qui s'allent No us esforceu És una manrasana, és manrasana i per qui, qui s'allent Difícilment la veurà No, no, bueno, no, no, no, no. no, no. Oh, hi ha un lloc que sempre la trobareu ah, Amb remull, aquesta xicoteta a la sí. a la I, i, si, I si no demà Demà el carnaval també hi serà ah! Busqueu-la. A tots aquests que la busquen, l'heu usat al Facebook? El qui... Mira, fem un concurs a qui em trobi i digui, ah, ets la Núria de la Ràdio. La setmana que ve tindrà un premi. Ja ho sabeu. Va, és especial. Via Facebook, via... Posa-ho, oh, posa el Heu concurs. de posar la foto... Amb... Heu de fer una foto amb mi sí. i dir, hola, ets la Núria de la Ràdio i fer una foto amb mi. Aviam com se'n trobem. La primera, la primera fotografia que arribi via Facebook o la primera prova que tinguem que coneix a, a, a la, nostra que coneix la nostra Núria tindrà premi. Si ha compromès la Núria paga sí, ella, sí, eh? Per sí, això sí, nosaltres sí. no hi tenim res a veure, no, no, eh? Am, am, am. I el tipus de premi tot que la Núria dir. donarà és una oh, cosa. Digue-li Lluís, oh, digue Lluís, digue Lluís Font que no es preocupi, no, per això que ho paga tot ella, eh? Que no se'ns mal el pressupost, que no se'ns mal el pressupost. Doncs això, Núria, que nosaltres et volem aquí. Et volem aquí amb totes les nostres festes i les totes les nostres alegries. Um, tots els dies. Ets Núria, ets una part d'aquesta casa i, i a què et volem, o sigui que ja ho saps. Valent? Moltes gràcies. I què més, Olga? Veníem parlant de dones, d'exemples, I, i què més? De futbol, Olga, no t'agrada el futbol, a tu? M'encanta el futbol, m'encanta. És, és la meva passió. És una fanàtica del futbol. Sí, una fanàtica. fanàtica. Sobretot del Barça em fa efecte. Uh, bueno, ja l'has liada. Uh, bueno, um, aquí entraríem en un gran debat, eh? <ríe> no, ja no soc del Barça. Ah, no? No, jo sóc de l'Espanyol Mira-la Jo soc perica Ho diu amb la però, boca però, petita No cal que Pinto. diguis a, a, Amb l'orgullosa que estàs tu Jo molt Però, però ho has dit amb una boca molt petita Va Jo sóc de l'Espanyol i sóc perica Ana Així. Aquesta és l'Olga I ara se sent una veu de fons que diu Perica que buona, perica la cazuela Veu? <ríe> és dol... Jo marxo, jo plego Jo plego No, mena, i tu amb orgull Jo sí Bueno, aquesta no és la primera vegada que ho sento, això O sigui que... que... Estàs acostumada? Jo estic molt acostumada ja veieu, aquí tenim una perica futbolista que, Olga, què haurien de fer perquè les dones poguéssim jugar lliurement al futbol, amb tota tranquil·litat i que hi hagués més seguiment del que hi ha, hauríem de jugar amb faldilles? M'hi apunto bueno. i quan celebren el gol que s'aixequen la camiseta ah, Pitu se'n va dormir és que sempre estem pensant en no, el, no, el mateix, no. eh? oh, oh! és el Carnestoltes el Carnestoltes. Pitu, carnes Carnestoltes. Carnestoltes. Carnestoltes. Hi ha moltes frases, eh? hi ha moltes frases sobre el Carnestoltes, moltes no es poden dir en antena, o sigues que no en diré cap. Ni una. Ni una. Martí, tu com ho portes? A millor es proposa un vídeo parlant, estan parlant de les dones. Un un trailer que ajuda de desenfocament de gènere. Si voleu us el passem el, el passem. comentem i, ja... i endavant. passem ho i el comentem. Què us sembla? Doncs comencem a passar el vídeo desafocament de gènere, és un tráiler en què diu que el reportatge desafocament de gènere realitzat per ajuda en acció en és de l'experiència obtinguda amb la campanya mou per la Igualtat és justícia, amb l'objectiu de fer visible la importància que tenen els mitjans de comunicació i els seus professionals en lluita contra la crisi. Quantes dones són protagonistes de les notícies que veiem, escoltem i llegim cada dia? Anem a analitzar-ho en un diari a l'escollina l'atzar, d'un dia qualsevol. Internacional, policia anònima. Internacional, política d'alt nivell. Víctima sense nom. Política, no protagonistes. Per descriure el tractament dels mitjans utilitzaria les paraules injust, és terriblement injust, és discriminatori. Estamos aquí hablando de este tema porque estamos hablando de poder. És una societat machista en la que vivimos. En el primero, en el segundo y en el tercer mundo. Els mitjans de comunicació no ajuden al desenvolupament d'aquests països ni contribueixen a erradicar la pobresa. Han d'aprendre a escoltar a la gent del sud i a les dones del sud. Esports, atleta, classificats, treballadores sexuals, economia, política d'alt nivell. Desenfocament de gènere. Ajuda en acció. Ajuda en acció. I acabem de retransmetre aquest reportatge que ens passava el martí, aquesta campanya de la premsa i els mitjans de comunicació doncs, com a mitjà de difondre aquesta actitud o aquesta presència de la dona en els diferents àmbits. I així ens començava doncs, dient quantes dones de política doncs, ocupen les nostres pàgines de premsa, en els diaris nacionals, internacionals i propis en els esports. Bé, era una iniciativa d'ajuda en acció i és una d'aquestes activitats més que són necessàries doncs, per fer-nos adonar ni que, com deien en el vídeo, ni en el primer, ni en el segon, ni en el tercer, ni quart, on podríem dir ja, doncs el paper de la dona encara està en igualtat de condicions. I aquí ens obria un altre debat, discriminació, discriminació positiva o discriminació negativa. Doncs bé, és un punt més en el que el rol de gènere hi té molt més a dir to describe this girl without being disrespectful the way that moving, moving I can't take no more just... Aquest vídeo per a tots els nostres per a 1.555 amics que tenim al Facebook, que s'acaba de penjar ara, ara l'estem compartint que si algú vol consultar i veure'l amb els seus propis ulls, ara mateix l'acabem de penjar. Ja està penjat The sexy bitch. The sexy bitch Damn, Martí, nosaltres sempre diem que l'entre nosaltres cada vegada està més els mitjans. Quins són els nostres mitjans de difusió? En tenim molts. Tinc la nostra pàgina web, que és radio radiosalent.salentitats.cat El nostre correu, ràdio.salent.cat perquè ens poden dir qualsevol cosa. També tenim el nostre el telèfon tradicional, que és 93 837 17 53 o, si El no... telèfon tradicional? <laughs> perquè el telèfon modern és un altre, eh? <laughs> Hola, ja te l'he <ríe> és que no es pot dir res amb oh, bona faltava, voluntat faltava això, faltava un programa que no m'enganxessin um, i si no havia Facebook que tenim el nostre administrador el Pitu Galovart que ens porta al Facebook sóc, sóc el xat tu <ríe> que bo sóc el xat tu m'agrada, sí. comenta-ho al Facebook m'agrada no, que em fa vergonya <ríe> Pitu, quines novetats tenim? Bé, les úniques novetats que tenim avui són gent que els hi ha agradat eh, del que hem parlat eh, sobre el tema de, de la dona, del de, de tema de, de que vagin a Can Barça i llavors sobre el comentari que va penjar a Ràdio Cellent ahir suposo que el senyor Martí té alguna a veure amb això que, de, que els havia semblat l'entrada del carnaval i tot això pues que, la, a, a tota la gent que, que s'ha ficat en el, en el face li ha, li ha agradat, per exemple en Jordi, Jordi Pla Plarena, Plarenes i Marga Gasolet els ha agradat el comentari de, de que tot estava preparat pel programa especial del rei Carnestoltes i, i que la ràdio s'allenia i va col·laborar i també tenim el, el de que us ha semblat la rua que tenim el David Saldoni que també li ha agradat la l'Anabel Ballesteros, el Jordi Pla Pla Arena. és que ell està connectat directament jo faig pel mòbil i tanta informació no em surt eh? la setmana que ve uh, vull, vull internet Reglament. arreglat vull internet arreglat Lluís, que si ens escoltes, vine a arreglar internet bueno, tenim, tenim molta gent que li ha agradat Aquí el comentari, tenim Ràdio Sallent, com no la dieta que la trava Ruiz uh, Gloria Peña Pitar Anabel Ballesteros Núria Ontecillas el Jordi Pla Plarenas i David Saldoni d'Atena. I tenim el Constantino Rodríguez, que ens ha dit que bon carnaval a tothom, Sallent, el millor carnaval. Tino de Sallent. I és que ja ho veieu, Ràdio Sallent està aquí. No ens en deixem perdre ni una. I aquesta tarda doncs estem a la una i és que aquí hi ha molt moviment i el Pitu no para d'actualitzar el xato de la ràdio. Vull, vull informar a tota la gent que ens segueix via Facebook i als que ens seguiu a antena que, que hem penjat també en el Facebook la, la notícia de que la primera persona que ens trobi a la Núria demà i ens enviï la seva foto amb la Núria la setmana que ve tindrà un premi, és un premi que la Núria s'ha compromès a que el porti bueno, si no ve la Núria no és problema nostre, aviso la setmana que ve, però que, que sapigueu que la Núria ha posat, eh, ha posat a la seva disposició la seva foto eh, perquè algú la comparteixi amb ella Doncs ja ho sabeu a quin nivell de compromís estem arribant i així comencen els nostres reptes Sembla que a, a Ràdio Sallent cada vegada ens anem engrescant més i anem participant més en totes les iniciatives i és per això que us demanem doncs, que vosaltres també, i el Pitu torna a tenir última hora El Miquel Gili, no sé si el coneixeu li ha agradat la foto que hem penjat de la Núria celebrant el seu aniversari aquí a Radio Sallent. Ai, ja ens val com a primera activitat o no? No, ah, no, no, no, no, no perquè no, ha no. de ser una foto demà a la rua amb la Núria. Vale, demà amb la Núria disfressada. Mi Miquel, tu no vols. <ríe> I em sembla que, que... ens hem quedat I ha... de cop sense música. I hem d'anar a la tema musical ja, un tema de Black, Black Apes. De Black Eye pish, pish. Pish, I got a feeling I got a feeling Aviam si ens vol sonar Si no ens la canta I la Cristina no. Un tema que vaig prometre posar ahir avui a l'entre nosaltres perquè va sonar molt a la rua d'ahir i va ser una gran festa Good night That you're trying Just yeah. fill up my cup do it again let's do it let's do it let's do it just do it and do it and do it let's live it up and do it and do it and do it do do it let's do it let's do it do what do it here we come here we go. aquí perquè nosaltres estem a preparar-nos, doncs, perquè ens preparem. A preparar-nos. Per la 69a. Per la 69a. Gràcies, Núria. Estem a preparar-nos, com diu. A preparar-nos. A preparar-nos, preparar com diu el Xatu. <laughs> perquè ehm um, tenim a la festa a punt i hi ha hagut un canvi. Si parlàvem de reincorporar el paper de la dona i de unificar el repartiment de les tasques amb igualtat de condicions doncs Ràdio Cellena ha de ser un model de mitjà <ríe> perquè quin canvi hem tingut? Doncs que ara en aquests moments estic al locatori que l'Olga la tenim al control I ara estic al control de la peixera <ríe> Tenim a l'Olga de control Sí senyor, això són igualtat de condicions I és que Olga, tu deies abans Estic de pràcticos <ríe> Però tu no ho diguis que et farem fer tota la feina bruta sense pagar-te un duro, eh? Tu no ho diguis en Jo no ho dic res, vale? Vale, vale. Um, Olga, tu deies abans que vale, vale que està molt bé començar així, però que no val només un dia. Per tant, Olga, um, si abans hem compromès a la Núria amb els regals i a Beniki aquí tots els divendres, tu en què comprometes, senyoreta? Jo? Anar practicant. Anar jo. practicant amb el Martí què? El control. al control. <laughs> Practicar amb el Martí què? <laughs> A veure, això ha quedat una mica malament, eh? Bueno, bueno, no ho malament. El Martí malament. fet una cara... <laughs> És que venint de tu, Gràcies, només es pot pensar malament. No, volia dir que faries de control en pràctiques perquè sí. el Martí tenia... Sí, de ja, professor. Ja, ja. Tinc professor del Miquel, el Martí. Sia. Sí l'anem La... ensenyant abans del programa entre nosaltres li fem una mica de, de classe aquí, des d'aquí el control i des d'allà al locutori, és que tinc el barret de carnaval d'ahir, que ei, di, em salta l'heu sentit, acaba de dir, des d'aquí el control i des d'allà al locutori, i el tenim al revés Sí. Martí, Martí, Martí això, això, estàs al locutori baixa, baixa, això, això, baixa. sort de la peixera vinga va Martí, què dit, què dit? des d'aquí el control i des d'allà al locutori no, no, no, no se'n ja no sóc no us despisteu, no, no és que estiguem tocats el bolet és que a Martí li està costant una mica situar-se en el seu nou rol sí, la variada és que sí, sí. Com, com? així és igual que jo Martí, com acens deixant els teus poders en mans d'una dona. Ui, mou bé. Jo no citava, jo no citava ni al locutori. Feia molts, molts anys, un any, uns quants anys no, que no, no, ja. No, no, el control, venir. no. Tenia el locutori, Martí. No estàs per la feina. Perdoneu, perdoneu. Perdoneu. Uh, no, jo no citava venir al locutori ja. No estaria bé també tant de tornar una mica una mica, així també no sempre, perquè és clar, estàs mou bé estar tu vas mou bé estar aquí allà, també estàs molt bé estar aquí. I sempre em toca estallà És una mica d'anar tornant la, els, les, les feines nah, Anem girant la truita Home, això de tenir el poder del control Va bé, eh? Ah! Sí, sí Quan, quan no t'agrada tanques micro i apa Déu-siau Vosaltres aneu parlant, no? Ja t'ensenyaré a posar la sirena <laughs> Mica en mica Olga, tu que tens el control Com ho veus des d'allà? Com ens veus? Des de la mm, Molt diferent Molt diferent es veu tot des d'aquí molt diferent. Veus, tens un plànol de, de tot el locutori, tan macos ells, i tens el control. Si vols pujar la música, la puges i no tens que anar fent senyal. Ja em va, una prova. Va. Puja la música, tanca el teu micro i després tanca el de Cristina i torna a baixar la música. Provem-ho, ah, A pujar la música. a poc, a Bé, bé, aprovada, aprovada. Uf. Ten Teníeu que veure per això el Martí fent gestos. Això s'havia de veure, eh, també. Ens hem entès i ha costat, eh. Ha costat, però... És molt bona la ràdio perquè ens aprenem tot per, per signes. Jo me'n recordo el primer cop que vaig venir amb la Cristina, que m'ha començat a fer així. Com... Esclar, ara els de la ràdio no podeu veure-ho, però com el lo de l'oest, però sense cordill. Va començar a fer així. Jo, però què li passa, aquesta? Que... I després jo vaig anar tant, que sí, que passava amb la musical. Hey. però va ser molt bo, va quedar-me bastant flipant la veritat tothom té un primer dia i aquell primer dia va aprovant Martí i ara estem aprovant l'Olga és que... després vindràs tu, després la Núria després el Pitu no, el Pitu ja va passar però això fa molts anys <ríe> em sembla que no, no, no crec que hi torni bueno, doncs no es deixa. pot dir mai però em sembla que no <ríe> em sembla que no el que sí que podríem avançar Martí què estem preparant i què anem rumiant tots els divendres des de fa uns quants divendres? Doncs estem preparant Col·laboració Mútua, un programa que s'emetrà a part dels divendres, a part d'aquesta hora... En directe, un programa llarg, extens, que riurem... Que també s'emetrà els diumenges del matí, abans del programa del Pepe librero, del film musical. I serà un programa però explosiu, perquè m'agrada aquesta paraula, explosiu, serà... perquè els nostres programes són explosius. I... Jo vaig proposar-ho ja l'últim dimecres, que en, em sembla que ens va trucar el Pito que ens va proposar que, es, que veguéssim el vídeo del Facebook. I jo el vaig proposar també als oients que fessin una cosa, que escoltessin el primer podcast que vam penjar de l'entre uns altres i que escoltessin l'últim. I que ho fessin les set diferències, com el diari que fan les set diferències el mateix. I que l'últim programa seria el mateix, però renovat, de col·laboració, de col·laboració mútua. Una mica diferent perquè l'últim programa... Vull dir, que sigui... Perdó, m'estic començant a perdre. Uh, no, que serà com aquest programa que hem fet avui, amb notícies, actualitat, sobretot molta actualitat, humor, debats... I una part sorpresa. Una part sorpresa... Moltes rialles, molta complicitat, riurem molt, segur, ens ho passarem molt bé, o sigui hi haurà una mica de tot, perquè a més a més també hi haurà les col·laboracions, que aquestes col·laboracions que es fan extraordinàries, doncs s'han de tornar de forma regular, així que ara és el moment que en Pitu i la Núria firmen el contracte. Uh. de permanència i d'exclusivitat, no fos ui, cas que se'ns envagin a la competència, perquè som la ràdio municipal, la principal. <ríe> Bé, jo crec que això ja quedarà per sempre, eh? La Bé, principal. La municipal. Va ser molt bo en aquest jingle, perquè li vaig ja dir, va, busca un eslogan. I després li vaig dir, mira, la, Salen, la principal, la municipal. Sí, sí. I se'ns va il·luminar la cara, i apa. Pim-pam. I, I és així que... és com va néixer aquest jingle, així que ja ho, sabem, ja ho sabeu, estem preparant eh, la, nova, la nova presentació d'un programa, un programa perquè l'Entre Nosaltres ha anat evolucionant, com deia en Martí. Hem començat i he de que ja és el tercer o quart any que fem l'Entre Nosaltres, tot s'ha de dir, perquè té tot un origen llavors entre nosaltres ha anat evolucionant, ha anat canviant i la família creix i com que la família creix doncs ens hem de renovar, renovar o morir i nosaltres decidim renovar-nos i per això doncs estem preparant un nou format, un nou format per un programa que serà explosiu com diu el Martí, un programa en què no hi faltarà toc d'humor, d'alegria molta actualitat com diu deia el Martí i què? La sorpresa! La sorpresa! Ah. Exacte i un espai de sorpresa Cadament i segur. la part de la veu dels joves, que i també. la figura de l'expert també. figura de l'expert. Jo obriria portes als oients que ens escolten cada dia, que si volen venir algun dia i poden provar de fer ràdio, que vinguin, que poden enviar un correu a radiorebacellen.cat, enviar-nos un correu des de la partit de la web, Es poden trucar o poden venir aquí un divendres o un dimecres o un dissabte, quan vulguin, que, que la ràdio és oberta, no és una entitat tancada, que hi ha gent que, que encara us pensa que Ràdio Sallent és una entitat tancada, si no és una entitat oberta. No, no, tancat, aquí fa falta un codi per entrar. <ríe> la amb la secretària, Llavors. amb la, secretària. la... Ha de passar un cas La Victòria. La Victòria està allà marcant el terreny. No, que si hi ha alguna persona que li, que li agradi que vulgui participar en aquest programa, en el nou programa o en algun altre programa, que, que jo ho saps. Que la qüestió és no sigui de programa, que tingui seny o no en tingui, que s'apunti a Ràdio Sallent. Si s'ha anat mica eh, que estic al locutori <laughs> perquè quan, quan em poso un micro no puc parar a xerrar. Bueno, diu locutori perquè hem enganxat un post al front de la Núria que està davant seu i posa locutori. I així ho llegeix cada vegada perquè si no, no se'n recorda. <laughs> i ha arribat al final d'aquest programa un programa variat un programa ara sí que hi ha pot, el pòstic que tothom ho sàpiga <laughs> és que s'ha de veure el que, és, el que ha fet justament ara sí, no sí. era un no, pòstic no, no, no, no ho expliques no ho expliques no ho expliques perquè estem en carrer d'altres sí, no, no, i no pot ser no val no val la pena Ara, ara sí, ara, ara, sí. ara sí. això és foto pel feix és foto pel feix no sigueu dolents eh? com... aquesta Home. foto la podeu comentar tranquil·lament perquè ja veieu de quina forma ja que no tenim senyalètica com diu el meu germà doncs hem de buscar recursos perquè el Martí se'n recordi on estem El locatori yes. <ríe> doncs arribat al final d'aquest programa sap greu però és és, és, així. Bòria, és, és així la vida, <ríe> és cruel final Lluís ens farà fora cops de pal perquè cada cop ens allarguem més. Uh, no, dir-vos que gràcies per haver-nos escoltat, ha estat un programa dedicat a la dona treballadora. Volíem recordar també la gran marató que vam fer, que va ser la sortida que va, que va fer el, que va fer Ràdio Salient al Poble, que va ser... Ens vam llançar al Poble, feia temps que no, que no es llançava al Poble, i ens hem tornat a llançar al Poble amb uns ideals, amb uns objectius, i crec que els objectius que ens hem proposar, Cristina, ho hem aconseguit i està bé dir-ho. Per... Bueno. Ho hem aconseguit perquè cada vegada aquest any hem fet no sé quantes sortides i encara les que ens queden. I és que només estem al mes de març, vam començar la temporada nova al setembre i ja vam començar amb molta energia amb l'11 de setembre i una activitat darrere l'altra. I és que aquesta família està creixent, ens ho estem passant molt, molt bé i cada dia estem més al carrer i a més el carrer ja ens reclama. Sí, perquè aquesta és la qüestió més agradable d'estar en aquesta ràdio que cada vegada, doncs, o sí sigui per una entitat o sí sigui per l'Ajuntament, o sí sigui per una iniciativa doncs, de poble o social doncs cada vegada ens demanen més que col·laborem perquè aquesta vegada l'última ha sigut el carrilet així que ja ho sabeu cellentins i cellentines, la ràdio és vostra, nostra i de tots i així és com nosaltres gairebé fa un any ja, d'aquella primera marató que va ser divertidíssima i esgotadora que vam riure, vam sortir i vam participar tots, els col·laboradors d'ara i els que, col·laboradors que han passat per aquesta història I de el, la ràdio. I el que és més important, que vam aconseguir nous col·laboradors, molts, molts col·laboradors, que col·laboradors ara, que, i que han començat nous programes o que estan preparant nous programes i gràcies a que hem tornat a sortir el carrer, que ens hem tornat a mostrar al carrer davant de tothom. I el això que quan està sent programa mira la ràdio que que és aquí que o quan estàvem repartint els papers i la gent escrivia els seus desitjos o, o reclams per al dia de l'Odona Trollador. O celebràvem el dia de la Castanyada. El dia de la Castanyada. Sortides de totes mides. I el dia de, us en recordeu, el dia de la Fira de Santa Llúcia el a que vam passar allà. Us en recordeu o no? A l'espai nou que comprarem ara quan guanyem els diners del premi. <ríe> I... Ara, ara ho hem recordat abans quan van suportar-li pastís amb la Núria amb la Núria. Perquè recordem? Torna, Torrem a recordar perquè ningú se n'oblidi. Avui és el dia especial de la Núria. Avui, avui, avui, avui. avui i per molts dies més, fins l'any que ve, ha de ser núria cada dia, una festa. Aixígur Venim de la Núria Venim de laúria Venim de la Núria segur. Venim de la Núria segur. Um, parlar amb això, recordem sobretot l'aniversari, la... demà el Premi Sorpresa, um, fotos amb la Núria I, Doncs això que d'aquí poc és el compleix del, del Lluís Font que oh. el vam celebrar el dia de la Marató que me'n recordo s'estan preparant el pastís i no sé què va passar per aquí el locutori que estava ple de gent, ai el control, el control perdó, el control, el control. estava gent. ple de gent i de cop entra el Lluís. I nosaltres... Amagant el a, pastís. En aquell moment sé. estàvem superconcentrats muntant el, el pastís pastisset. del Lluís. Igual. Quan de cop entra el Lluís i quasi veiem el, el pastís volant Volà. fins al... Fins al fins ventilador. <ríe> fins al ventilador. Sí. Va ser, però, el Lluís... Sí. Amagueu, amagueu, amagueu, amagueu. Amagueu, amagueu, amagueu, amagueu. I ens vam tirar per aquí, de qualsevol sembla manera. Em sembla que la Cristina se'l va amagar sí. per darrere. La qüestió és que el Lluís no ho va veure i després es va sorprendre molt. Va ser, al final de la marató va ser ja un choc de uh -huh. Així que a punt què ah, hem de felicitar a Lluïsa aquesta setmana. Sallentins i sallentines. Aquesta la que ve. Ja ja consultarem el rei Facebook. Uh -huh. I va, tanquem o no? Tenquem. Ara sí, ha arribat al final del programa recordar que ens podeu escoltar el dimarts a partir de les 6 podeu consultar el vídeo que hem passat pel dia de d'igualtat de, de, de, de gènere ah. al Facebook del programa ai, al Facebook de Ràdio Sallent i res més, ens veiem dimarts Endavant, col·laboradors no, no uh, tenim micros Bé, doncs <laughs> Uh... El control està tallat tirat, la veu.. Perdó, <ríe> no tenia gances, ben, <ríe> molt bé. Re... Jo només volia comentar als i Sallentines que passin un bon Carnestoltes que ens veiem pels carrers ben disfressats, uh, ballant, cantant i, i tothom fent-se fotos amb la Núria.úurethom Defen-se fotos amb la Núria. Tindria expectació la Núria I tant i tant. Molt bé ire, gustarem doncs, pels carrers de Sallent, fent fotos amb la gent Bé, bueno, jo, jo us vull dir que el compleix del Lluís és el dia 11 de març via Facebook i no, que tothom s'ho passi molt bé per Carnaval que disfruteu molt, amb moderació sobretot, tingueu seny ja que ja l'hem ficat fa molts anys ja sí, que l'u de ficar encara i que us ho passeu molt bé i fins dimecres festa fins dimecres a la matinada festa qui se gent. no us en perdeu ni una Recordeu que dimecres per molt colament en Miquel Àngel Gili que és un dels nostres també col·laboradors aquí presents en el, la nostra ment uh, i via feix dimecres s'ha d'enterrar enterrar la sardina o sigui que cellentins i celledines deixeu-vos portar aquest cap de setmana però dimecres, a partir de dimecres tothom fent mudat. a sis si es nota divendres que bé i esteu aquí tots relaxadíssims ens hem que, en que encara portarem el carnaval a sobre el, el dijous divendres encara estarem encara estarem carnaval jo sempre estic recordant coses, és que eh? mai sempre em deixo moltes coses. No, no, l'última cosa, l'última cosa ja em fa fora al pitu. No, no, uh, que nosaltres pengem els programes a internet, els podcasts, perquè encara no sàpi que tenim un centenar de visites ja amb, el, amb tots els podcasts que hem penjat. Uh, els podeu consultar a partir de la ràdio salient.centitats.cat, trobareu un lloc que diu podcast entre nosaltres i us els podeu descarregar. Ja està, ja... Tanquem la paradeta. Doncs, portant aquesta paradeta, marxem amunt amb una cançó You are beautiful de Gentle On Ja anem al solo de la Núria, que ens va cantarà. My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of that I'm sure She smiled me on the subway with another man, but I won't lose him, no sleep on that cause I've got a plan, you're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, is true, I saw your face in a crowd, No estaré mai amb tu. S'acaba la setmana. Enrere queden les tres i les preocupacions.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 Ràdio la municipal, la principal. Ràdio Sallent, 107.6 FM. Ràdio Sallent, notes d'interès. Exposició Dones Sindicalistes De l'1 al 20 de març a l'Ateneu Popular Rocaus De les 4 de la tarda a les 9 del vespre Entrada lliure Organitza l'Ateneu Popular Rocaus i Adonat Carnaval de Sallent Del 3 al 9 de març Visca el carnaval més llarg de la Catalunya central Carnaval de Sallent, del 3 al 9 de març. Dilluns 7 de març. A 2.15, espectacle còctel amb cabaret de circ a càrrec del col·lectiu de circ de Manresa a l'embalat. Carnaval de Sallent, del 3 al 9 de març. Dissabte 5 de març. A les 5 de la tarda, es espetaran Rua de Disfresses. Després, a les 10, sopar de veterans amb l'actuació de Cafè Trio. Venta d'etiquets. A Calamadeu, el preu de 10 euros pel menú infantil i 22 euros al menú adult.